Capsules musicals amb Rafel Corbí. avui el món del pop amb Camila Cabello. <totipos> de Camila Cabello una excepcional artista que ens portava aquest àlbum que avui estem recordant un àlbum que es diu com ella Camila publicat el 2008 Camila Cabello és una cantant cubo americana cubo dels Estats Units cubana i americana dels Estats Units Camila Cabello va néixer a Cojimarra el 3 de març del 1997 compositor i cantant que va formar part del grup de cantants en debes femenines Fifth Harmony Ever, ever formava part encara de Fifth Harmony la Camila Cabello va començar a establir també ella mateixa com a artista en solitari amb la realització de les col·laboracions I Know What You Did Last Summer en Shawn Mendes o Bad Things en Machine Gun and Kelly, la darrera arribant al número 4 del Billboard Hot 100 una de les seves millors peces a part d'altres col·laboracions com les que va tenir el 2016 després de, de deixar la formació amb aquell Hey Mom Pitbull i J Balwin per la banda sonora de Fate of the Furious el seu senzill de debut en solitari va ser Crying in the Club, realitzat el maig del 2017. I aquest que estem escoltant en el dia d'avui ha estat el seu àlbum en solitari de debut, aquest Camila, de 2018, que va debutar al número 1 al Billboard 200. Amb el seu senzill, que escoltarem, Havana, que va arribar al número 1 en diversos països as bad little voices in my head Sacred keeping, stop the bleeding Lost a little weight because I wasn't eating All the swaths Camila Cabello va néixer a Cojimar, com hem dit, a l'Havana de l'Est, a Cuba. El seu pare va néixer a la ciutat de Mèxic i és un mexicà que va traslladar-se a viure a Cuba. Poc després, en retornarien cap a Mèxic abans d'establir-se definitivament com a família, la data de 5 anys que tenia la Camila Cabello recolocant se cap a Miami, a Florida. Camila Cabello va adquirir el 2008 la ciutadania dels Estats Units. Mm -hmm. S'ha convertit ràpidament en una de les millors artistes amb premis, en rebuts, amb els Grammy, el, van ser atorgats eh, molts de premis, va guanyar el Billboard Music Award, 4 American Music Awards, 5 premis de la MTV Europe, dos premis de l'MTV Video, tres premis de l'I Heart Radio Music, també tres premis en, en format en de vídeo d'aquest mateix lloc, i també un premi de la Billboard Women in Music per artista trencadora de l'any. Nominada també i guanyadora de diversos premis. Gràcies. A steady play les seves cançons més conegudes en solitari és el primer dels senzills extrets d'aquest disc que estem escoltant en solitari, d'aquest fantàstica tema, d'aquests fantàstics temes anomenats dins l'àlbum Camila. Va debutar amb el seu senzill anomenat Havana, que és el que escoltarem per acabar, amb la companyia Guion Folk, número 1 diferents països, però hem pogut escoltar estones del Never Be The Same, segon dels senzills publicats, número 1, també diversos llocs, però a més a més, número 6 als Estats Units, i del Consequences, que en versió original o versió orquestrada també és un senzill el tercer extret d'aquesta Camila. Camila Cabello, un nom seguint el futur que avui hem recordat amb els segments musicals del nostre espai. Aquesta cançó és l'anomenada Havana. He took me back Fresh at East Atlanta Fresh I was getting moolah, baby. Atlanta.